Speranța Pista 18 Sub capitolul 9 De șase săptămâni, spunea medicul, stă culcat într-o cămăruță și citește. După destituirea sa a spus, nu voi mai ieși de aici decât mort sau condamnat. Și s-a culcat. Continuă. Două zile după destituirea lui, religia a fost impusă la universitate. Noiburg își privea întracăt în unica oglindă din cameră obrazul subțiat, ras, care se spiritual și care părea o ruină a tinereții. La începutul convorbirii, Garcia scosese o scrisoare din port-vizit. Când am aflat că vei veni aici, spuse el, am răsfuit corespondența mea de odinioară cu un amuno. Am regăsit scrisoarea aceasta de acum zece ani din exil. Cam pe la mijlocul ei, el scria. Nu există altă justiție decât adevărul. Și adevărul spunea Sofocle, poate mai mult decât rațiunea. Tot așa cum viața poate mai mult decât plăcerea și mai mult decât durerea. Adevăr și viața e deci deviza mea și nu rațiune și plăcere. A trăi cu adevărul, chiar dacă trebuie să suferi, mai degrabă decât a raționa în plăcere sau a fi fericit prin rațiune. Garcia pus în fața lui scrisoarea pe biroul lustruit ce reflecta cerul roșu. E chiar sensul discursului care a dus la destituirea lui. Spuse medicul. E posibil ca politica să-și aibă exigențele ei pe care nu le vom discuta aici. Universitatea trebuie să fie în serviciul adevărului. Miguel de Unamuno n-ar putea fi acolo unde e minciuna, Era în privința atrocităților roșii de care ni se vorbește fără încetare, să știți că milițiana cea mai umilă, chiar dar fi, cum se spune o prostituată, când luptă cu o pușcă și riscă să moară pentru ceea ce a ales, E mai puțin păcătoasă în fața spiritului decât femeile pe care le-am văzut cu două zile înainte de banchetul nostru, cu brațele goale, atingând ușor lenjăria fină și florile, înainte de a se duce să privească execuția marxiștilor. Darul lui Noiburg de a imita era cunoscut. Ca medic, dragul meu," continuă el recăpătându-și clasul lui adevărat, dăm voie să spun că groaza lui față de pedepsa cu moartea are ceva patologic." Și ca el să se fie aflat în situația de a răspunde tocmai generalului întemeitor al legiunii spaniole, l-a enervat cu siguranță. Când a apărat unitatea culturală a Spaniei, au început vociferările. Ce fel? La moarte un amuno? La moarte intelectualii? Cine striga? Tineri cretini de la universitate. Atunci generalul Milan Astrei s-a ridicat și a strigat. La moarte inteligența, trăiască moartea! După părerea dumitale ce voia să spună? Nu cap îndoială. Duceți-vă dracului. Iar când privește, trăiască moartea, poate că era o aluzie la protestele lui Unamuno contra execuțiilor. În Spania, strigătul acesta vine din adâncuri și anarhiștii l-au scos-o dinioară. Un obus pe Gran Via. Bucuros de curajul său, noi umbla încoace și încolo prin biroul lui García, capul său pleșuv reflectând într-o câtva cerul incendiat. De ambele părți ale creștetului se înfoiau șuvițe de păr negru, creți. Timp de douăzeci de ani, doctorul Noiburg, cu toate că era eminent în domeniul său, crezuse că seamănă, nu-i așa, dragul meu, cu un preot din secolul al XVIII-lea. Și mai păstrase ceva din această aparență. Atunci, continuă medicul, un amuno a răspuns cu faimosul, o spanie fără Biscaya și fără Catalonia ar fi o țară asemănătoare cu dumneavoastră, domnule general. Chioară și ciungă. Ceea ce, după răspunsul cunoscut de toată lumea, a dat lui Mola, a învinge nu înseamnă a convinge. Nu putea să treacă drept un madrigal. Seara s-a dus la casino. A fost insultat. S-a întors în camera lui și a spus că nu va mai ieși de acolo. Garcia, deși asculta cu atenție, avea privirea țintită asupra vechi scrisuri a lui Unamuno, așezată pe biroul lui. Citi cu glas tare. Oamenii cruciadelor și ai răzbunării vor renunța oare la planul de a salvgarda civilizația în Rif, adică dau sălbătici, și vor scăpa oare de onoarea de a fi călăi? Rif, regiune muntoasă în nordul Marocului, ai cărei locuitori, Rifani, au opus o rezistență înverșunată colonilor spanioli și francezi. De acolo nu vreau să mai știu nimic despre Spania și mai puțin despre Spania Mare, numit astfel de cei ce țipă, ca să nu audă. Mă refugiez lângă cealaltă, lângă mica mea Spanie, și cât aș vrea să fiu în stare să nu citesc niciodată ziarele spaniole. E ceva înspăimântător, nici măcar păritul unei fibre ce se frânge în inimă. Să aud numai scârțiturile de scripete ale marionetelor, ale morilor de vânt care sunt uriașii noștri. Voitele creșteaua dinspre Gran via. Văpaia incendului vibra pe ziduri, precum scripirile apelor însorite vibrează vara pe tavanul camerelor. Nici măcar părăitul unei fibre ce se frânge în inimă, repetă Garcia, ciocănindu ușor cu pipa, de mai multe ori, unghea degetului mare. Ceea ce aș vrea să știu e ce gândește. l văd de aici, certându-l pe Milan Astrei, cu aerul său nobil, mirat și gânditor de bufniță încărunțită. Dar aceasta nu-i decât latura anecdotică. Însă vorba de altceva. După aceea, în convorbiri particulare, am stat mult de vorbă cu el, continua Noiburg. Să mai bine zis, el a vorbit mult, căci eu nu făceam altceva decât să-l ascult. Nu-l poate suferi pe Azania. Mai vede în Republică și numai în ea, calea unității federale a Spaniei. E împotriva unui federalism absolut, dar și împotriva centralizării prin forță. Și consideră acum că fascismul reprezintă tocmai această centralizare. Un miros teribil de apă, de colonia și de incendiu cuprinse birourile cu geamurile sparte. Ar da o parfumerie. A vrut să strângă fascismul lui mâna, fără să-și dea seama că fascismul are și picioare, dragul meu prieten. Faptul că își păstrează dorința de unitate federală, explică multe din contradicțiile sale. Crede în victoria lui Franco, primește pe ziariști și le spune. Scrieți că orice s-ar întâmpla, nu vă fi niciodată alături de învingător. Ei se feresc de așa ceva. Ce v-a spus despre fiii lui? Nimic. De ce? Garcia privi visător seara roșietică. Toți fiii lui se află aici, doi ca luptători. Nu cred că nu gândește nimic despre ei și nu are adesea prilejul să întâlnească un om având posibilitatea de a cunoaște ambele tabere. A ieșit odată după discurs. Se spune că, drept răspuns la ce spusese el despre femei, a fost convocat într-o încăpere cu ferestrele deschise, în fața căreia aveau loc execuții. Am auzit de asta fără a da prea multă crezare. Ai informații precise în această privință?" Nu mi-a vorbit despre asta ceea ce e firesc. Nici eu, dragul meu, îți dai seama?" Îngrijorarea lui s-a accentuat mult în ultimul timp în fața eternului apel al acestei țări la violență și irațional. O mișcare nelămurită a Pipei părea să spună că Garcia nu prea lua în serios genul acesta de definiții. Noiburg se uită la ceas și se ridică. Numai că, dragul meu Garcia, cred că tot ce spunem e totuși cam arătă de problemă. Opoziția lui Unamuno e o opoziție etică. Convorbirea noastră asupra acestui subiect era indirectă, dar era constantă. Bineînțeles, execuțiile nu sunt o problemă de centralizare. Când am lăsat în patul acela amărât și în înconjurat de cărți, am avut impresia că părăsesc secolul al 19. lea conducându Garcia îi arăta cu capătul pipei ultimele rânduri ale scrisorii pe care o ținea în mână. Când întorc ochii minții către ultimii mei 12 ani zbuciumați, din clipa în care m-am smuls visul adumbrit al unei anumite cămăruțe de lucru din Salamanca, cât am mai visat acolo, totul îmi apare ca visul unui vis. Să citesc... Nu mă citesc mult, doar despre mare, cu care din zi în zi sunt mai intim prieteni. Sunt zece ani de atunci," spuse Garcia.